Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina hayya billahi salama billah wa man yudril falaha adiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Arahkanlah belah huda dan ilmu Hakil untuk menghidupkan di dalam diri mereka dan untuk menghantar kepada mereka. على من لا بعده وعلى عائليه وأصحابه موارثه. وَاللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ السَّكِيرِينَ Terima kasih kerana menonton! Saya ingin mengenai diri saya. Saya ingin mengenai diri saya. Saya ingin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 اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الصلاه تطيب ويرضى في كتابه سبحانه وتعالى ضيقه الى دنياك صلى الله عليه و صلى الله عليه وسلم كريم ورحمته السميع الذكر والحمد لله رب العالمين فجاءت دعوان سيدنا الله اللهم رب kita hadirkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya memberikan kita, kita berbagai ni'matnya sehingga dengan ni'mat yang Allah berikan kepada kita semoga kita mampu bersyukurkan dengan jalan kita taati Allah subhanahu wa ta'ala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita Alhamdulillah jadi nama kita akan melanjutkan pengajian kita tentang masyarakat Tanda-tanda datangnya -tanda hari kiamat Kita sudah membahas beberapa tanda-tanda kecil hari kiamat Dan ada beberapa pembahasan sudah pertemuan yang terakhir kedua, kedua pertemuan yang kedua, di pertemuan yang kelima terakhir apa yang telah terakhir sekalian Tanda apa yang telah disampaikan ya. ya terakhir kemarin itu munculnya Nabi Nabi Balsu ba ya itu yang terakhir jadi di antara Tanda jir akan muncul antara Rasulullah orang yang menganggur sebagai Nabi akan sampai 30 orang ya di zaman Rasulullah aja ada di bilang delapan orang ketika Rasulullah itu ya kita akan lanjutkan Tanda-tanda yang ketujuh kalau tidak salah Tanda-tanda kecil yang ketujuh Yaitu meratanya keamanan di jesiratulah Allah ya, Meratanya situasi aman di jesiratulah Allah Kenapa demikian? Karena zaman ketika Rasulullah menalam itu itu banyak sekali terjadi begat, rampok ya, perampokan-perampokan kebiasaan orang-orang Mekah mereka rata-rata berjaga ya, perjagaan mereka itu biasanya ada musim dingin, ada musim panas kalau musim dingin, mereka biasanya menuju ke Yaman kalau musim panas mereka biasanya ke shop, ya, sehingga ini diabadikan oleh Allah Taala dalam surat an turais, liila bi turaisin, liila bih, rehna as shita'i Kebiasaan orang-orang turais mereka mengadakan perjalanan teringat di musim dingin dan di musim panas. Musim dingin mereka berjagatnya ke yang. Musim panas mereka mendengarnya kesal. Dan selama mereka berdagang itu berangkat dari Mekah, tidak pernah mereka berangkat itu sendiri. Mesti berkelompok-kelompok. <tuh> ya. Berkelompok-kelompok dalam jumlah yang besar. Kerana apa? Mereka takut kalau di tengah jalan dirampok. Dan itu sudah sering terjadi. Ya. Bahkan... Ada beberapa kabilah yang memang terkenal tukang rambut ya. Salah satunya yaitu kabilah dari sukunya Abu Zar Bani Gimbar, Abu Zar al-Ghibari Jadi ketika Abu Zar Dia masuk Islam Dia ya. Islam, dia kebekal masuk Islam Kemudian dia mengumumkan keislamannya dengan terang-terangan Maka ketika itu orang musyrik puris menghajar Abu Zaid. Abu Zaid dikeroyok ramai-ramai sampai pingsan. Ketika situasi seperti itu, ada salah satu di antara musyrik puris itu yang kenal. Kata mereka, apakah kalian tidak tahu orang yang dosis itu siapa? Ya, kausiksa itu salah satu ya, tokohnya Bani Gifar. Kaget mereka. Bani Gifar terkenal bukan rampok. Akhirnya mereka melepaskan Abu Nah, seperti ini itulah keadaan ketika Rasulullah sedang hidup. Jadi serba tidak aman. Ya. Asal pergi jauh, mereka tak berani sendiri, mesti berkelompok-kelompok pulau kerana takut dirampok. Nah, di Madinah di akhir hayat kehidupan ya Rasulullah peringatkan hadis ini, ya dari jargon Abu Hurairah warahmatullah. Dan ini yang dijadikan oleh para peneliti hadis, jadikan tanda-tanda kecil, ya sebagai tanda-tanda kecil hari kiamat. Orang-orang Kiamat itu tidak akan terjadi. Lauturu Syahh, hatta yahirul awaiba baidar Irak dan Makkah. La ya Allahu illa billah billah billahul barik. Kiamat belum akan terjadi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti seseorang itu telah mengadakan perjalanan ya. antara Irak dan Makkah, dia tidak takut kepada siapapun kecuali tersesat jalan. Nah ini Nabi mengatakan Belum akan terjadi hari kiamat sampai nanti ya. Seseorang itu akan mengatakan perjalanan antara Irak dan Mekah Dia tidak takut kepada siapapun kecuali satu perkara Takut kalau kesasaran Padahal zaman Rasulullah tidak pernah berani orang berjalan sendiri ya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah mengatakan kepada Adi bin Hatim Haji bin Hatim Wahai Haji Apakah engkau pernah melihat Satu kota yang bernama Hiram Kota yang bernama Hiram Ini adanya di Yaman Apakah engkau pernah melihat Satu kota yang bernama Hiram Wahai Haji Kata Haji bin Hatim Saya belum pernah mendengar Tetapi Saya belum pernah melihat Tetapi saya pernah mendengar Tentang Kota yang bernama Hiram. Wahai Adi, kata Rasulullah. Jika nanti umurmu panjang. Kau akan lihat. Seorang wanita mengadakan perjalanan. Dari Hiram. Kemudian dia ke Mekah bertawak keliling Ka'bah. Tanpa takut kepada seorang pun. Kecuali takutnya kepada kata Allah. Kata Rasulullah, kalau umurmu panjang. Kau akan lihat seorang wanita Kepergian, seorang diri ya, Dari kira menuju ke Makkah dia Pertawa keliling Ka'bah Tanpa takut kepada seorang pun Kecuali takut kepada Allah Dan ini pun telah menjadi Terjadi di zaman sahabat Dan juga di zaman tabi'in Lebih-lebih di zaman Umar bin Abdul Aziz yang tadinya kondisi ketika Rasulullah hidup seperti itu sudah terjadi. Dan bahkan kata peneliti hadis, peristiwa semacam ini akan kembali nanti di zaman kitab Al-Qur'an. gak ada begal, gak ada rampok. Aman keadaan. Ya, jadi ini hadis yang sudah terjadi ya, dan nanti akan terjadi lagi. Jadi itu. Jadi meluasnya, meratanya, ya, keadaan aman. Setelah sebetulnya, keadaan yang ada, Jawa Rasulullah ditemui dengan kertas suat, ditemui dengan terapokan-terapokan. Itu telah menjadi jangka diakan-akan. Melimpahnya harta, ya. melimpahnya harta dan tidak butuhnya manusia kepada harta, ya. melimpahnya harta dan tidak butuhnya manusia kepada harta. Nah, ini oleh ulama terkenal di Malaysia atau di ini telah terjadi di zaman Shahabat. Dan ya, di zaman Nabi itu terjadi Di mana jika di zaman Rasulullah Banyak sahabat-sahabat Rasulullah Bersuruh terdiri dari para budak ya. Ketika awal-awal periode Mekah Tetapi ya. setelah Selesai zaman Rasulullah datang, Mulai zaman sahabat Demi-demi ya. di zaman Nabi Rasulullah Penaklukan lagi penaklukan Ini yang jemputan bertulang, pelukan negeri-negeri, wilayah-wilayah di kawasan kafir, di zaman sahabat yang satu persatu ditanggalkan. Maka salah satu buah rasulullah dan ini menjadi perkara yang nyata bahawa bapa bapa Allah layakin alangan zaman akan muncul satu zaman di katakan manusia. Ya Tuhan, rohulul bismillah. Seseorang akan berkeliling membawa emas Menawarkan emas Submalah ya'idu'ah dan ya'udulah Dia berkeliling membawa emas kemana-mana tetapi Tidak ada satupun orang yang mau menerima emas Atau Rasulullah Bayangkan Dan ini terjadi ya. Tanda-tandanya sudah dimulai ke zaman Rasulullah dalam perang gunai Perang gunai Perang gunai Harta Yang berupa maras, Harta rapasan perang Yang berupa maras, Belum yang lain Itu jumlahnya Satu setengah ton Berapa kilo Seribu lima Seribu lima ratus Kali lima ratus Berapa kilo Gerung ini baru terang gunai Tanda-tandanya sudah boleh nampak Satu setengah ton masuk Dan dari satu setengah ton itu Sumuh 20% nya Itu milik tiba-tiba sumur Sedangkan terang di dalam bukan sekali dua kali Puluhan kali Dalam terang gunai saja sumur dapat 1.5-20% dari rumah hanya satu setengah ton, berapa? Tetapi kemana kerja wahai Rasulullah? Kemana kerjaan-kerjaan Rasulullah? Tidak ada. lama, harta di tangan Nabi itu tidak lama. Nah, ini susit. Kita boleh ikut sekarang. Susit yang besar. Ya. Sudah masuk, kalau kita bisa mencetiknya, Nah, di zaman sahabat, lebih lagi penaklukan penanggungan lebih banyak ya. Dan lebih-lebih lagi puncaknya di zaman khalifah ya. Umar bin Abdul Aziz Cikit daripada khalifah Umar bin Abdul Aziz Dari binasri Baji Umayyah Di zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz Jadi Umar bin Abdul Aziz itu Sebelum jadi khalifah Orangnya Tulus karena dia menikahi anak seorang salibah Abdul Malik bin Marwah Namanya Fatima Umar bin Abdul Aziz Dia menikahi seorang anak salibah, ya Anaknya Abdul Malik bin Marwah Tulus ya. Tapi ketika akhirnya Dia diangkat menjadi salibah Ya Perkara pertama yang disampaikan dia kepada istrinya, dia panggil istrinya, wahai istrimu, kalau tuh sediak mendampingi aku untuk berkhidmat kepada Allah SWT untuk urusan muat ini, ya lebih pentingkan akhirat ketimbang dunia. Semua pergiatan yang ada pada dirimu, Alloh perjalanan itu mulai lah dijual semua <tuh> <tuh> Ya. Sultan Umar bin Abdul Aziz Diberi fasilitas kendaraan dia lebih sering memilih untuk menolak tidak memakai kendaraan. Padahal fasilitas sudah disediakan. Sehingga di zaman Umar bin Abdul Aziz ini petugas uh, amil zakat ya. kesulitan Menjadi orang yang berhak menerima zaka Setelah ya. itu, yang ada semua orang itu jadi muzaki Berubah status dari orang yang berhak menerima zaka Kerana makin atau miskin Di zaman Umar berubah menjadi muzaki Menjadi orang yang berhak mengeluarkan ya keliling petugas ya amin zakat mencari orang yang mencari, nggak mau duit enggak mau enggak ada nah, ini terjadi sudah terjadi ya, jadi melimpahnya harta dan tidak untuknya rasia pada harta kepada Rasulullah sudah terjadi ya di zaman sahabat lebih-lebih di zaman tabi'in Umar bin Abdul Aziz ya saya kata itu sudah aja ini akan terjadi lagi nanti di zaman Al-Mahdi akan terjadi lagi nanti di zaman Imam Mahdi nah ini sebetulnya perlu kita bicarakan cara antara saat kita mendukungi dengan mengunjungi Imam Mahdi tidak apa, -apa. mudah-mudahan untuk kita sampai dan kita bisa menyaksikan Bagaimana janji Rasulullah, ya, lima pasal priorit, saya sudah pernah sampaikan tahun-tahun lalu, ya. Prioris hadis prioritasi lima pasal dari zaman Nabi sampai kembali lagi Ya zaman hilafah min haji buku, ma al minhaj minubu al arba'ul arbur, nanti akan muncul kembali hilafah yang mengikuti markah Nabi yang akan menerangi bumi dengan keadilan, itu sudah tidak lama lagi. Ini akan diketahui hanya orang-orang yang mau tahu, yang tak mau tahu ya, ya maaf maaf maaf tanya ketutup dengan tulus, dia ya, tak. Dunia sedang apa, musuh sedang bagaimana, umat Islam di sana, ya Timur Tengah sedang berusaha untuk datang. Ya. Yang penting dari musuh. Tapi anehnya orang seperti ini tidak datang kalau pintar gitu. Wah. Wow. Tangannya baik pula, padahal enggak tahu. Bicara katanya kata orang trenan. Nah, kalau kita aja kita bicara itu berdasarkan orang. Punya dalil. punya dalil, ya. Punya argumentasi dan bisa dicocokkan dengan keadaan yang sedang terjadi. Itu yang ke-8, seperti yang tadi, ke-8, meluasnya keamanan, yang ke-7, yang ke-8, melimpasnya harta sehingga tidak butuh keamanan usia kepada harta. Kemudian yang ke-9, yaitu adanya kenyataan mengikuti cara hidup, pola hidup orang-orang terdahulu. -orang Ya, mengikuti cara itu atau dengan itu orang-orang terus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam misalnya, di hadisnya dilukan oleh Abu Sa'id Al-Khatib hadisnya Sohbi, ya, orang La tak tajuknya sudah berkali-kali bersibuk bersibuk berziarah dan berziarah. Hatta mereka semua berjulur kebiasaan nanti kata Rasulullah pada satu hari. Kalian itu akan mengikuti kebiasaannya orang-orang sebelum kalian. Sedengkal demi sedengkal. Seharta demi seharta Sampai-sampai mereka Masa dia berdiawak Kamu akan Mengikutinya Sehingga sahabat bertanya Ya Rasulullah Apakah mereka itu Orang yang tidak orang masyarakat ini Karena Rasulullah Sama siapa lagi Kalau bukan mereka ya. Jadi Hadis ini Nabi mengatakan, nanti kalian orang islam itu akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. sekalian ya. Jadi adanya agama islam ini lebih tentu adanya Yahudi dan Nasrat Ya orang sebelum kalian jelasin oleh Rasulullah, ya mereka Yahudi dan Nasrat Nah, prediksi Nabi, nanti kalian akan mengikuti kebiasaan mereka sejengkal demi sejengkal sehati-hati sehati sehat, sehat, sehat, sehat, sehat. sampai mereka memperlukan biawak maksudnya apa? perlahan tapi pasti perlahan tapi pasti kamu akan ikuti tingkah laku mereka sudah kan terjadi itu zamannya? sudah inilah zamannya ya di warna ubat iklan hari ini tidak ada yang namanya saksiah islamiak, kepribadian islam, jarang orang islam merasa bangga seperti muslim, jarang Yang ada kadang mau, orang... coba lihat arah budaya sekarang, ayo kita kemerdekaan tersebut, saya tidak ada apa ada yang diambil Hah? Ayo lagi jilber Kemudian Allah tahu, tak ada ya. Saya dah tahu, Allah tuh bagi ibu ni, bagi ibu ini hendak dia tak mahu dipakai sendiri, pakai aman. jilbab tu umum, tapi jilbab tu kewajiban. Tapi ibu yang mungkin sekarang, gadis-gadis kita bukan gadis-gadis yang tua-tua pun, nggak tahu. Ya, dijelaskan untuknya jilbab. Ya, saja mereka jelas jangan lambur-lambur jilul dan jilul berapa? Auto itu auto itu dah ini panas. Dan ini ya, ya memang entar mereka itu tuh aktif. Panas Ada yang lebih gila lagi. Seorang yang perdikatkan Ustaz Kabir, Ahli Tafsir begitu. Tidak tertentu tahu, tidak ada tahu. Jilbab tidak wajib katanya. Jilbab tidak wajib. Hanya kerana anaknya tidak mau jilbab. Barangkali dia mengatakan jilbab, tidak Anaknya tidak jilbab. jilbabkan.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 itu, aku tidak bisa membuat keuntungan dengan Allah Kalau kamu tidak berapa? Akhir ya. nah, ini cucu-cucu sudah cucu, cucu, ya. cucu dari apa? Mengharapkan pendapatan, aku tidak ngomong yang ini sudah Tidak bersikap ya. nah, Keadaan yang digambarkan tersebut akan mengikuti mereka Perlah satu-satunya Mulai dari pakaian, cara bergaul, cara hidup Anak muda dan berkata, Halo, Meg. Malah sekarang, katanya ada salam ayah baru. Kalau begitu begini. Kan? ini, ya. ya. Salamnya saya berisi kan. betul. itu. Nah itu. Mengikuti para hidup mereka. Pelan tapi pasti, gitu. mulai pakaian, cara bergaul ya, adat istiadat, cara mengatur mata ngasap, sampai cara mengatur negara, mengikuti mereka. Nah, kalau musuh agus, ya, diberi oleh Kampak, ya, Nur Anji, Kampak, Nurdin, ya, Mohamad diganti dengan Michael Tobias ada lagi yang namanya Dewa ada lagi yang namanya Elon dikira bersih aja kan yang perempuan kalau ini berbaris diganti Nancy Tiga-tiga, tiga-tiga, tiga-tiga. Ada penyakit. Namanya tiga-tiga, supaya keren menjadi tiga-tiga. Tiga-tiga. Tiga-tiga. Tiga-tiga. Sisi maliak. Belum lagi penampilan. Yang lagi memanjangkan rambut. Yang membuat meledak rambut. Tapi antik antik sampai ini dua, tidak setuju di publik itu ceritain. Ia ya, benar ini terjadi. Siapa yang ditiru? Ia ya, orang yang membahasa itu yang ditiru. dituduh. Ya? Orang kabinet rasa orang membahasa itu yang ditiru. Tidak ada cerita kudus mulus. Wah, lihat. UB, sepuluh turun. Gens and Roses. Kita ikut mati-matik. Tak ada yang corek-corek. Ada yang gambar mencoba gambar mengeke. ada yang corek-corek. Seperti yang tidak bagi pensi. ganti kasihkan juga. Ganti-ganti juga. Tidak ada yang sedia usaha. Tak yang perlu juga tak kalah gila Banyaknya sudah di atas Mokeh okay. Mokehnya di atas Mereka di atas Mereka di atas Mereka di atas Mereka orang begitu Kalau melihat orang Orang berjimbang Tertarik Kalau melihat orang Ketika saya ya, Tapi telah ada Ketika kami Suara perek Sudah benar dengan apa yang diperjan. Padahal tak tahu, jahil, puah toh, nggak paham Islam gimana dia bisa tahu nggak orang yang baik. Ya. Tapi merasa benar dengan keraguan. Orang kafir hina di zaman Nabi, di zaman Nabi hina. Kata Allah kalau kamu berjumpa orang kafir, begini jalan. Saya jalan itu ahadul ahadul ahadul kitorik. Pasturul jilatan dia, kalau kamu berlumpah apa pasan di jalan kepada mereka orang kafir, tepek, suruh dia yang tinggi, jangan kamu yang tinggi. Ini nabi kita, nabi kita. Di zaman itu malikul humdor dalam rangka melaksanakan ayat atau ayat dua ya tentang kewajiban orang kafir, yang disuruh orang yang tidak beriman ke allah, kepada rasul, tidak hari akhirat, dan tidak berdz dengan dzidz yang benar. Kata untuk jizyah tangannya dimaksudkan sampai mereka membayar jizyah dengan tangannya sendiri dalam keadaan tertunduk dalam keadaan dina maksudnya bayar pajak itu kepada pemerintah Islam ayat ini Allah mengatakan dalam keadaan dina bukan dia bawa pajak berbagai-bagai ini bukan dia harus tertunduk-tunduk dalam keadaan dina Allah yang membuat aturan ini jadi itu diamalkan oleh para doktor doktor modern. Ya, ketika di dalam Umar, negeri-negeri yang sudah tamat, ya, wilayah-wilayah yang sudah dibebaskan, paling luar itu Umar menyuruh kepada Amir-Amirnya membuat peraturan yang terkenal dengan Risalah Umarian, ya, dengan baik-baik. Risalah Umarian, Umar membuat aturan yang harus dipatuhi oleh siapa? Salah orang kami yang turun di bawah kemerendahan Islam, biarlah di sini Apa peraturan itu? banyak, ada hampir 30 ada hampir tiga puluh peraturan. Di antaranya apa? Orang Kristen, ya, atau orang yang lebih. Kalau ada orang Islam di luar dan luar kota, tidak ada tempat inap gerejanya harus dibuka, jadi tempat peraturan. Orang Islam jalan. Mau duduk, mereka tidak duduk, mereka harus turun. Orang kafir tidak boleh memperlihatkan jenaka di hadapan orang Islam. Tidak boleh menyalahkan lonceng gereja besar besar. Ya, mereka tidak boleh menaiki orang kafir atau bertugas dengan pelarang, bagai pelarang tidak boleh. Ya, orang kafir punya jalan sendiri. Salik pinggir itu jalan ke orang kafir. Sampai-sampai orang kafir dia tidak boleh meniru cara berpikirnya orang Islam, meniru pakaian orang Islam, meniru tarafnya orang Islam enggak boleh. Astrul bisa buka kafir kalau kafir periksa atau pada muslimah nanti akan ketemu di salah satu Nisir tidak boleh sama. Pakaian tidak boleh niru orang-orang. Sampai terlambah tidak boleh sama. Untuk apa? Menzinahkan orang kafir. Sekarang terbalik. Orang kafir tidak memaksa kita. Dengan sukarela kita mengikuti orang-orang. Dengan sukarela, senang hati. Bangga lagi. Bahlu. Lulubik. Bangga lagi. Ya, dan benar apa yang tidak ada masukuruloh. Ya. Setapak lebih dapat setapa, terhantar sekarang. Kamu akan ikuti sampai mereka masuk ke bawah. Kamu ikuti sampai tuh. Alia nur Jadi hari ini maaf maaf ya. dari hal yang terkesan ringan sampai nama pun sekarang sudah orang lebih senang pakai nama nama. Pakaian orang yang lebih memilih, pakaian orang yang Cara itu, cara berjalan. Termasuk tradisi-tradisi. Tradisi misaf, beberapa. Tradisi, tradisi, tradisi ulang tahun. Ya, ulang tahun. Oh, ya. Apalagi, aku jatuh. Ulang tahun. Hadiannya apa? Mobil merah. Ya. Hadiannya mobil merah yang emang. Ulang tahun, pakai okay, kue, tar, menjadi bimbang. Kalau betul di kampung saya dulu Alhamdulillah Kita kecil-kecil di titip untuk Tidak suka, tidak boleh Cuma kita tahu Setelah kiri-kanan Setelah kata-kata itu ya Kita tidak tahu Tapi kita tidak pernah berada di 2 tahun Kuntas di titip-tiba Kalau 20 saat itu Lilitnya 20 titip Kemudian keputus tangan Terima kasih Tuhan. Lagunya orang kabir. Beranjang Hari ini, Ya, Nur Hayati. Kita umurnya 20 tahun. Maka kita lihat hari 20 tahun. Ayuh pilih 20 tahun. Kabir. Ada Tuhan Pernodian, ada Tuhan Jus. Itu Majusi dan Tuhan yang punya adat itu. Orang Nasrani merayakan sesuatu kegembiraan yang dengan api. Orang manusia juga seperti itu. Termasuk tradisi kembang api itu. Saya beritahu lagi, saya tidak terima pun, saya tidak akan terima. Tradisi kembang-kembang api itu. Ini tradisinya mereka itu. Sekarang ini. kohol kohol kohol kohol tapi kalau kebiasaan seperti ini, dari muda sampai tua dilakukan dan repot. Sudah mula umur 90 tahun, ipi depot apa sudah sekretonis, ikinya sudah boyang. Iok liris 90 tahun, ikinya terbang. Nah, apa yang dikatakan kompor terbukti benar mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian, kalian lupa betapa kita lihat pada hari ini. Maka pesan saya untuk dan harus di jangan mengikuti mereka. Mereka itu di zaman nabi, oleh Allah dan mestinya disimpan di sini, kita lakukan. Di sini. Mestinya sekitar. Sudah Terima kasih. Jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Ya, Sekarang sedikit, ya. ya, sedikit ya, ya, satu lagi, ya, yang keberapa, 10, ya, 10. yang ke-10, nyalanya api yang besar, ada kebakaran besar, api yang akan keluar-kebakaran lagi, untah-untah di daerah. Tapi ya. ya yang besar yang akan menerangi ya, suatu tidak daerah. dijelaskan ya oleh Ibu penjaga sekolah. Ya, eh Pak oleh Ibu Kasir. Ternyata ini kejadiannya terjadi di jabatan imam itu kasir dan juga terjadi di jabatan imam dalam mereka satu dalam. Api yang akan terkenalami leher-leher susta di daerah Nusroh. Ceritanya, katanya di Bulkazir. Ya. Terjadi kebakaran yang dahsyat di timur kota Matina. Itu api tinggi, panjang, tinggi dan lembut rebernya. Api diperkirakan 4 mil. Ya. Itu terjadi di timur kota Matina. Dan cilasan api itu bisa dilihat, eh, cilasan api itu, ya, sampai di Mekah, ya, sampai di satu kota, ya, yang berapa musra yang agak jauh dari Mekah, masih wilayah Mekah, bisa terlihat itu, jahsatnya api, Mekah meninggal berapa kilo, bagi, Mekah meninggal berapa kilo, kira-kira, ya, kalau saya mobil, berapa jauh, sudah. Berjuang. Ya. Para supir lo. Iya. Kalau mungkinnya berjuang. Ya, kalau ya. misalnya jalannya sempat lebar. Dan Jakarta lalu kamu gerak naik ke atas begitu ke kan dalam madan. Iya. Api yang dahsyat Terjadi kebakaran daftar di wilayah timur Kota Matipatina Bisa dilihat sampai ke kota Kusuh yang ada di Mumpah ya. Itu terjadi di zaman Imam Yudhugasir di tahun 654 Masehi. Dan itu juga dibenarkan oleh Imam Nawawi Peristiwa itu terjadi di zaman kami Ada kebakaran yang ada daftar ya. Sehingga yang teredaksilah di situ, api ya, yang akan menerangi leher-leher otah di daerah Resulau. Saatnya dapatkan, ya, api yang usahkan, otah-otah yang ada di rumahkah itu, bisa tersilap. <tipas> itu maksudnya. Dulu akan keadaan makhluk. Ya. Otah-otah itu bisa tersilap jelas. Api yang akan menerangi leher-leher otah di daerah Resulau, telah terjadi di tahun 1854. kita menjelaskan ya, oleh beberapa Bapak dan seterusnya dua jenis kita untuk kita setelah terjadi tahun start kosimoro pagi ya. Bapak-bapak yang terhormat Allah. Lalu nah kita akan bangun ya sama kita akan bangun lagi dan ingat itu Bapak dan ada beberapa tadi terakhir yang terdulu masih banyak Ya, ini pertemuan yang ke berapa? 6. Nah, dan tutup semua tadi. Ya. Itu aja. ya, ya sebagai subak ya. Nanti kalau ditetapkan, kita ambil dulu orang yang bisa itu. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha